Може, сіли на віник і вилетіли в димар, але, здається, димаря там немає. А вартовий біля дверей стоїть, не відходить, стоїть. На вікна я і сам бачив, там ходив автоматник. А все, який належиться в таких випадках. А людей пильнувати ми навчилися. Здавалося б, Ця страшна війна мала навчити нас найвищо ставити людську свободу, а з наших дій виходило, що ми зненавиділи свободу, а ще більше возлюбили авторитет вождя і насильство. І ось я, доблесний переможець, борець за найвищу справедливість на землі, вимушений слугувати насильству, слугувати покірливо, віддано, мало не з захватом. Чому я це робив? Зі страху? Але на війні я загубив страх. Не за страха за совість? Та чи ж багато совісті було в усьому тому, що я робив останні місяці? Покличемо наших дам, відкидаючи свої невеселі роздуми, звернувся я до Попова вже час. Та й заварилися ми тут занадто. Я хотів натякнути Попову про своє невдоволення цією досить безглуздою поїздкою, але цей чоловік з його товстошкірістю не був створений для розуміння натяків. Попов помчав поперед мене з навальністю носорога. Відсторонивши вартового, грюкнув чимдужу двері, ждав, що вони поквапливо відчиняться, та цього не сталося. Підійшли ми з Зябрєвим. Попов трахнув у двері вже зі злістю. Ніякого наслідку. Я притримав його, спокійно попросив. Відчиніть, будь ласка, година вже минула, треба їхати. Ні мови, ні руху. Ні шелесту за дверима. Зябрів митнувся з бараку, я зрозумів. Побіг зазирнути до вікон, постукати і погукати ще туди. Повернувся він майже одразу, знизав плечима. Нікого не видно, кімната порожня. Що ж тут, підземний хід? Якась маячня. Я ще раз покликав крізь двері, нічого». І хоч би ж тоді визорнили сусіди, хтось з поляків або той оберлейтенант, про якого я вже і забув, а тепер згадав з незбагненним роздратуванням. Сидять, позалазили в нори, не виткнуть і носа, спитати про цих божевільних дамочок. Чи вони завжди такі пришелепковаті, чи тільки сьогодні? май двері», – звелів я зябряву. Попов випередив старшого сержанта натис своєю тушою на благенькі фільонки, все затріщало, двері відскочили, відкриваючи видовище, яке не могло б примаритися, і в найбожевільнішому сні. Звичайно, ці дві непривітні жінки могли б вдатися до різних способів для того, щоб не потрапити до наших рук. Могли б узнестися на небо, втекти з допомогою таємничих пристроїв, отруїтися, повіситися, перерізати собі жили. Переступаючи поріг кімнати, я вже заздалегідь уявляв собі страшну картину, яка відкриється моїм очам, і внутрішньо здригався від того уявного видовища, бо й кому захочеться відчувати себе винним у чиємусь нещасті. Та побачив я зовсім не те. На дивані, що стояв у простінку між вікнами, ось чому зябрів і не міг їх побачити у вікно, Голі, як мати народила, сиділи наші знайомі і щойно побачили нас, здійняли такий вереск, що їх, мабуть, чутно було в усьому містечку. Мій недостатньо розвинений розум був, мабуть, досить відчутно спаралізований тривалим виконанням неправедних, а іноді і просто злочинних наказів. Та душа ще зберігала свою природну незіпсованість. І тому звичайнісіньке почуття сорому примусило мене зробити крок назад. Я готовий був утікати звідси світ за очі, так ніби сам був наги перед тисячами чужих очей. А ті жінки, що вони і як вони? Чи не засоромилися перед ведмиткуватим нахабством Попова, який пер до кімнати на пролом, перед жадібною цікавістю Зябрєва і солдата-автоматника, перед моєю незграбною розгубленістю? Де там? засліплені ненавистю до самозваних людоловів, у вічі безнадії перед сліпою нездоланною силою, вони вдалися до цього останнього, як їм здавалося засобу, сподівалися, коли і не перемогти нас, то бодай зганьбити». Про своє зганьблення, мабуть, не думали або ж забули. Налякати, нажахати з темних нутровищ величезного дивана світили нам очі сліпучо білими голими тілами і кричали, кричали.